Hej och välkomna till ett nytt skrämmande avsnitt av Tommy filmen Niklas och Emilio. Mitt namn är Tommy Stimpas Jansson och med mig idag har vi Emilio Lacant Spinetti. Tackareget. Och sen har vi Niklas de, Fitzlayer Lundqvist. Ja, ja, ja. Hej hej. Skrämmande smeknamn och Skrämmande fantasi. Ja. Oh, oh. mm. Och hur? <laughs> det är ju Halloween ju. Ja det är det. Du bara tar för pannan Emilio. Det är sånt här det ska se ut på ett Halloween-avsnitt. sjukt lite att du visste att jag tog mig för pannan när vi sitter på helt andra sidan stan. Från varandra. Det ekar i micken. <laughs> min facepalm. Ja. Nej men det är Halloween och det kan vara min favorit högtid tänkte Men Halloween är väl ingen högtid. Alla helgorna är kanske en högtid. Men, jag tror att Niklas inte fortfarande sett Twig Art. treat Har du fortfarande sett den? Borde jag ha gjort det, eller? Oh, Men, vad fan Säg, ah. så, Jag tror att kanalen Fox Som på Halloween-dagen så körde de den eh, Dygnet runt Och jag tror väl en av de filmer Som blir hyllad nu som en, en av de bästa Moderna Halloween-filmerna Den är helt fantastisk Ja, nu pratas du om, om en uppföljare Det kanske vi inte behöver Nej men det är ju en, här, det är ju en, här, en skräckig ish Halloween-film. Men vi har ju valt att göra något annat där avsnittet än det, det typiska skräckfilms halloweenavsnittet Vad har vi gjort, Niklas? Vi har försökt att gå in på djupet eh, hos, <laughs> <laughs> hos varandra för att eh, kanske inte ta fram. Den, den, en Freud. En Freudiansk, <laughs> ja. Fan. Men alltså inte den typiska skräckfilmen Utan sånt som vi vet att vi, att vi alla är Eller att vi har ju olika Fobier om man säger Saker som vi tycker är extra jobbiga Eller vi inte vill ha med det. att göra Ja så, Som vi då försöker plocka fram åt varandra Som vi sa i förra avsnittet Så har jag och Tommy valt en film till Emilio Jag och Emilio valt en till Tommy Och eh, Emilio och Tommy valt en till mig Så mm. får vi se då hur väl Det här kommer att eh, arta sig Ja, precis. Och du har ju varit tre, tre toppfilmer. Det var inga schyssta puckar det här. <laughs> nej, du, det är, som är grejen, <laughs> så grejen. Öppet mål. Ja, precis. Det blir varje gång vi ska välja film mot varandra. Ja. Vi har ingen sympati för varandra överhuvudtaget. Men eh, innan vi hoppar in på det, har ni, har ni gjort någonting på Halloween? Har ni trick and treat någon eller? Or treat är det med? Ja, nej. Inte i år. Det var en väldigt stillsam... Halloween i år faktiskt. Jag har inte ens i, faktiskt fortfarande inte sett min, uh, min Halloween-tradition-film. Dels Trick or Treat och uh, Nightmare for Christmas. Jag har inte sett någon av dem i år faktiskt. Vad har du gjort då? Jobbat. <laughs> <laughs> uh -huh. du, du jobbar ju på det museumet. Har museumet. Har ni pysslat om det? Har ni hängt upp lite grejer på Vasamuseet? Vi har hängt upp uh, ett par uh, såhär, rostiga metallhöstlöv i butiken. Det är vår halloween -pinkning skrämde Skäm, mig flickvän genom att klistra på ett par gamla kalsonger på ansiktet på <laughs> mm. mm. ja. Ja. Ja. Äh, Men Jag tycker vi hoppar in direkt på filmerna. Ska vi presentera dem en i taget som vi recenserar dem? Eller ska vi lägga ut korten på borden och sen... En ja, i taget. Vi ser en dem i taget. taget. Ja. Ja. Så, Tommy, take it away ja Du, du skrev i början att du skulle på in mig på det här. Ja, ja. Ja, vad är, är den där på den in? Då kommer du på här. För När det här <laughs> eh, När det här avsnittet kommer ut så kommer Tom befinna sig 10 000 meter upp i luften. <laughs> Förhoppningsvis. Förhoppningsvis. Det ska skjutas upp i luften. Man säger, <laughs> när de säger man fyller råd eller vad det är. <laughs> Någon typ av. Eh, Skottkärra fram, rakt upp i luften. <laughs> ja, exakt. Eh, nej, Grand. <laughs> Nej, inget ah, fortsätt, du ska ju ut och flyga. Det blir en långresa till Tokyo. Och eh, du är ju inte helt cool med det här och flyga. Du tycker att det är extremt jobbigt. <här> jag är så okul så jag har skrivit ut det på. Jag var hos läkaren här en dag och de fick eh, några skysta tabletter. Eh, jag är svindålig på allt sånt här man blir lugn av. Men eh, Jag ska säga. Så Sätta fart på magen, kanske Ja, jag vet, jag vet inte Han jag, jag sa att jag skulle ta 25 milligram Men jag tänkte Jag, jag kör en testnatt Eller testprovning, så jag provade igår natt Och tryckte in mig 50 milligram Fast folk säger att Det blir inte dubbeleffekt så fort man sätter in dubbla doser Men jag Tror det, psykiskt Så jag trycker i mig de där tabletterna Och sen efter en och en halv timme Så svartnade det Det kommer en skön resa <laughs> ja, jag, alltså jag jag, Glob jag gör fortfarande Att vi ska ladda upp den här filmen på Facebook-sidan. Vi får se hur det blir med det Men som sagt vi har... <laughs> ja, Tveksamt Men ja. jag vill minnas se ett gammalt avsnitt Så berättade Tommy att Hans flygskräck bottnar i en Katastrofal Resa till Gotland <laughs> När det var en skrikig Och jobbig unge som Satt bakom dig tror jag och höll på att tog tag i mitt säte och skakade ja, och sk skakade. Och nu dör vi, nu dör vi. Jag kommer dö! Vi kommer dö! <laughs> <laughs> och någonstans där började det. Och då kände jag Emilio att så passande då att det finns en film med Jodie Foster som heter Flight Plan när hon ute och flyger. Och det är väl som jag minns det en skrikig unge, eller är det att ungen försvinner? Jag kommer inte ihåg men unga, Nej, unga är inte så skviker. Det, det här är Jodie Fosters någon slags comeback. Innan det så släppte hon väl eh, Room, Precis. Men hon var ju gravid under den eh, inspelningen också och eh, fokuserade sig på barnet och tog, drog sig tillbaka lite från skådespelarkarriären. Och det här skulle bli hennes comeback var det väl tänkt. Eh, och det är... <laughs> <laughs> det, det är Jodie Foster som har precis förlorat sin man eh, hoppar ner från taket tydligen Väldigt luddigt eh, Och de, de, just det, de bor ju i Berlin eh, Hon, hennes dotter och eh, hennes man Men hon, nu när han har dött så ska de väl åka tillbaka till staterna med eh, Liken, inte koffret eh, För att, jag vet inte Varför? För att hedra honom kanske mm, Ja <laughs> Det, det, det krävs ju också att säga att eh, Jodie Fosters karaktär är flygplansingenjör också Och är extremt duktig på flygplan eh, Även för, så får hon sån där Dålig passagerarplats plats <laughs> säger ekonomiklass <laughs> ja, Men det är klart Inga så särbanding här inte Ja eh, Planet lyfter och de åker iväg eh, Jodie Foster och hennes dotter Jodie Foster somnar till efter säkert Glas rödkjut Och dottern är borta Försvunnen, varav ingen av passagerarna har sett dottern eller inte ens kommer ihåg att eh, Foster hade med sig en dotter i planet. Så nu blir det mycket sånt här, är hon galen eller är det en konspiration emot henne eller något annat liknande. Och eh, med sig till sin hjälp har han Peter Sarsgaard som är någon slags polis som de, det känns rätt så tryckna när jag hörde det, att de alltid har en, någon slags undercover polis på sådana här flygplan eller kanske bara i staterna är ah, Air, air Marshal liksom. liksom. mm. Ja, precis Och sen är det Sean Bean också som är piloten eh, Lite sur hur, hur tidigt är han? <laughs> jag nej, men det jag kan vi inte säga nej. <laughs> vi Kanske folk som vill se den här filmen <laughs> nej, men Om jag ska vara med hand på Så ska jag faktiskt säga att Den är väldigt spännande tycker jag I den första timmen Eh, då man vet eh, inte så mycket om Jodie Foster är galen eller om det är någon, som sagt, någon konspiration mot henne. Eh, dock mot den här med min eh, fobi att det är sådana här rafflande flygplanscener är det ju inte en enda. Det är ju mest att de springer runt <laughs> på flygplanet och leker kurragömma nästan känns det som. Eh, sen när... Filmen tappar otroligt mycket den sista halvtimmen när man fattar vad det är som har hänt. Och det är så, det är en, de gör en rejäl jävla cop-out, kan jag säga. Mm. Det är extremt dåligt slut och allting sånt där. Jag tror det skulle vara en schysst... Det här är, den är inspirerad från en gammal Hitchcock-rulle, läste jag på faktiskt efteråt. Jag kommer inte ihåg vad den hette. Men... The Lady Vanishes. Ja, ah, så kanske man. Mm. Ja. Och... Uh. Ja. Jag, jag har ju sett den här också, det var ganska länge sedan Jag minns det, precis som du säger Som att det var en bra uppbyggnad Och ganska kul premiss Men att slutet var något fruktansvärt dåligt Ja, det är som en tvååring skulle kunna skriva Det var så. Här, jaha, var det bra? Var det bra? Uh -huh. um, Ingen payoff alltså, alls Det roliga var ju, det här är ju några år efter um, 2001, eller 2001, 9-11 um, Attentatet. Mm, den här kom väl 2005 någonstans? Ja, ah, precis. Och då var ju Afghan, eh, Afghanistan-kriget igång full rulle och eh, folk hade fortfarande, ha fortfarande fördomar mot eh, eh, arabländerna. Och självklart på det här planet så eh, finns det ju två stycken, eller två eh, några eh, araber eh, som... F få skulden för så fort det börjar liksom hätta till bland alla passagerare när här barnet försvinner. Eh, det reser sig ju en, en gubb med mustasch och tjock ser ut som en tysk. Det är en tysk regissör som han kanske slänkte in några landsmän. Oh, de åker ju från Berlin också, of course. Eh, vad, vad heter han? Kom Tyska kommentaten underklass eh, Svenska? Här, lite rundlagda. Peter Antoine kanske. Precis, precis. Snyggt. Ja. Uh, um, <laughs> som börjar liksom skälla ut så här It's all your fault, I know what you want typ och börjar peka ut dem så det blir det lite tjafs där och sen <laughs> några minuter in i filmen så jag kommer inte riktigt ihåg vad som hände man, man sätter inte sånt på minnet men då ställer sig en arab upp och, ställer sig och säger så här. I guess that's our fault again. Och så reser den där tysken igen och bara. You're son of a bitch. Och så hoppar på honom. Okej. Okay. Då klappar jag på benet. och tyckte att det var väldigt kul. Sen, oh. Ja, jag vet inte. Jag tror... Man känner ju väldigt mycket att det är en studie de håller på att filma. Men man får inte de här klastrofobin som man... de är ett väldigt lyxigt och stort jätteplan de åker i med två, tre våningar de håller på att springer runt i barer och allting och sånt där. så vet inte. Så gjorde Foster som försöker kapa planet genom att liksom byta på några jag vet inte vad det är, några kablar liksom. så helt plötsligt så öppnas lite dörrar och hej och Man får inte riktigt den här flygplanskänslan alltså, eller? Det är som man fick i den där United 93 tycker jag. Den här sköna kapningen. Eller passagerare 52? 57? 57. 57. Äh... Fan, det känns ju som vi valde fel film, Niklas. Jag hade förväntat mig att Sean Bean skulle bli förbannad. Så, I'm taking this ship down! Så... <laughs> <laughs> nu skiter jag i det här. Men, men det, är, det är en scen förstås när... Joel Foster gör så de här sygasmaskarna löses ut och alla börjar skrika Och så är en tjejs sygasmask Som har gått sönder så håller hon i den Så skriker hon bara såhär Det där kan man jag Det där var autentiskt. <skratt> <skratt> men i det stora hela var det en Skitfilm faktiskt Började bra men Slutade med en kraschlandning mm. <skratt> Ja, nästa film är ju verkligen någonting som vi ska sätta tänderna i. Särskilt du, Niklas. <laughs> det är ett riktigt bett. Ja, undanfull. typ som jag och Emilio valde till dig. Kan ni förklara varför ni tyckte att jag skulle se det här? Du är ju väldigt känslig för skräck. Ja. Tycker om snusk. Och, <laughs> och, ja, Vilken bättre kombination. Flickor. Jaha. Ja. <laughs> Och det skriver sig själv. Och där har du Tif. Det, det fanns en annan film som också hette äh, äh, Sexual Parasite Killer Pussy. Men vi tänkte att det är. <laughs> Sen hittade vi också Killer Kondom, men då kanske, då skulle det inte bli några barn eller det skulle kanske bli för mycket barn. Vågar inte trä på det kondomen. Det är helt osökt bara såna här filmer ni började tänka på när det skulle väljas. Typ de här Killer Puss. Ja, det, stod, det stod mellan den och American Pie Camp Band eller vad fan den heter, Bandcamp. Ja okej, okay. ja, då var det ju bra att det blev det här och i soffan. Vi ska bara luta mig tillbaka och lyssna. Vad är det för film? Vad är det för ett Emory. E <laughs> <rullar. laughs> vad är det för epos som plockas fram? Space of Night. <laughs> faktum är att uh, den här filmen då som kom 2007 är väl lite kan man, en slags indie-film uh, som gick på Sundance-festivalen bland annat. Uh, jag hade väldigt dålig koll på vad den skulle handla om. Det, premissen löd något i stil med att en tjej som... Uh, märker att hon blir extra stark när hon drabbas av våld från killar. Vilket ju är ganska otydligt. Det kan vara lite det kan, hon kanske förvandlas till en, någon typ av väsen eller någonting. Så den var min förvåning efter kanske halva filmen. Den första hälften är ganska sekt och tråkigt för det händer inte så mycket. Men när hon väl blottar tänderna så är det genom att... Eh, hon har tänder i vaginan... Som biter av snoppen på en kill <här> <här> Och det var ju väldigt otippat. Nu har jag ju spoilat det för våra lyssnare. men <här> <här> Har du verkligen det? <här> jag vet inte, det kanske var obvious. Men jag hade inte alls koll på det. Och blev extremt förvånad. Och eh, ja... Då <må Andreas> <hör> kan säga lite snabbt vad det handlar om Hon, eh, som heter Dawn är, Hon är någon talesman för en sån här kristen eh, grupp Som eh, verkligen trycker på det här med att sex innan äktenskapet Är något väldigt förkastligt eh, Men samtidigt då så brottas hon med sina egna eh, lustar Och träffar en eh, kille och det är då den här killen då som visar sig vara något av en dusch för han ja, på något, han våldtar henne kan man säga och då och det är då den, då den här avknippsade snorren. <laughs> som sen det är jag säga att det är många när bilder på ja, blödande skrev och Snoppar som blir uppätna av djur Bland annat en krabba En krabba? En krabba En krabba. Det är en sån scen man måste se För att gå knappt att beskriva Och Ja, mer behöver man ju inte säga men, men hur får ni sig Varför börjar växa grejer i Vaginan på henne? Det förklaras Inte mer än så att att det finns tydligen en, en slags vandringsägen som heter vagina dentata som då är att oh, Gud. <laughs> som handlar då om att det är, ja, det är en gammal gammal folklormyt att uh, kvinnor som som har fått en fisk uppe i vaginan och gör att den börjar växa tänder Vad? <laughs> ja visst <laughs> Tydligen vanligt i sydamerikanska stammar. <skratt> <skratt> um, och grejen med det här då är att... Gud, kommentera på hur, hur vetenskapligt du förklarar det också. <skratt> alltså det gör det så mycket bättre. Jag har ja. gått in för det direkt ja. räcker med en liten guppi. En liten guppi så börjar det växa friskt <skratt> där Då den känner sig hotad eller vadå? Ja, oh, gud. <skratt> Um, men enligt de här myterna då så ska det alltid komma en kille då som har sex med den här tjejen och på något sätt befriar henne från den här förbandelsen med tänderna men Han gör med tänderna, eller? <laughs> oklart <laughs> men uh, i alla fall så det som är bra med den här filmen är att i om vi ska gå in på det här lite feministiska som vi har varit inne på de senaste du? Att eh, det här fixar hon själv. Eh, och i processen ja, knipsar av snoppen på massa duschiga killar. Så hon är ju en stark karaktär, den här mm. <laughs> oh, okay. då. Jag vet inte, vad, vad, vad hade ni vad trodde ni att ni skulle ge mig när ni Kanske en trauma efteråt nästa gång du ska ha din delakt. Att det, det är du som står på tur. He's next. Jag kan säga att det blir ingen action på ett tag. Efter. Det är extremt grafiskt. Det är jobbigt, de... Det är jobbigt. Det är att man tittar bort. <laughs> Men eh, vad ska jag säga om, mer om det. Alltså det. Den är ju, den är ju intressant. Alltså, jag läst när jag läste på lite här, så säger folk att det här är en blivande kultklassiker. Och eh, tyvärr, alltså det som förstör lite är att den är så taffligt gjord. Det är ganska risigt skådespeleri och eh, konstiga dialoger. Och eh, men och. Tyvärr så får man inte... Man hoppas ju kanske på att man ska få se då en liten close-up av de här tänderna eh, i vaginan, men det blir inget sånt, sånt överhuvudtaget. <laughs> Utan det är bara de här snopparna som <laughs> fyller speltiden. Ändå ganska sevärt ändå, fast eh, eh, första hälften är rätt seg, men andra hälften då brakar det loss, om man säger. Okej. Okay. Kan du se något bra med den här filmen kanske utbildningssyfte eller något liknande? Rada upp våldtäktsmän. Ser här att... ja, men alltså, li lite så att um, det är ett, um, den belyser det faktumet att många våldtäkter sker av um, folk som uh, offret känner. Och att det alltså det är ingen den här första våldtäkten då är inte helt liksom den är inte våldsam utan det är mer att eh, tjejen säger nej, nej det, snälla sluta och killen säger bara jo jo men kom igen det är tjat. han tjatar till sig eh, sex och, men, eh, men man märker att hon inte vill och så vidare, vilket jag kan tänka mig att det är så det går till det känns ju rätt vanligt liksom. så det känns eh, det, på det, det, det gör en bra Sen så är det ju, märker man ju att det är, mm. är inte något no, no, S direkt kanske. Och, Sa, samma från Flightplan eller? <laughs> kan ha varit det. Payoffen är bättre i den här filmen än Flightplan. Och eh, ja, ni, hon är duktig hon som spelar huvudrollen. Men birollerna är risiga i fast någon rolig karaktär? fast någon sån här, Ser framför mig en sån här film att det finns någon sån liten cool kille pårökt? Eller någonting? <laughs> um, hennes styrbror. Jag kan säga att det, det är en del mått av incest i filmen också. Som <laughs> <med>. <laughs> ja, det är för jävla Ja, det borde fråga er vad ni... Nej, men och han, han lyssnar på Metal och har en sån här vildhund inne på sitt rum som sen springer omkring lite då och då. Och så heter jag en hundkex. Um, <laughs> lite så här skönt indie-konstig. <laughs> ja, det låter <laughs> jättemysigt. En The Cure-kill, eller? Lite The cure metal <laughs> The Cure-kill. <laughs> <laughs> um, ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga om det här. Um, det är inte jättebra, men det är intressant. Och jag blev... Ganska rädd och orolig Och eh, det blir nog ingen sex nu på att Ja då eh, traskar vi över då till eh, sista och tredje filmen som Emilia har fått. Jag har ingen rolig segway till den. Svär. Take it away. <laughs> Ja, äh, ni det, valde ju... Det här är ju filmen som du ska stå för vilket liksom, hemland du kommer ifrån. Ja. Alltså... <laughs> ska vi jag? säga att när vi kollade så googlade på The Worst Italian Movies Ever, tror jag. Var det inte någon sån? Plus Gordon Mitchell, tror vi. Plus Gordon Mitchell, som är någon <laughs> skön kultskådis. Ja... <laughs> uh ja jag vet, inte hur, hur, jag vet inte hur ni hittar den här men den här är ju det mm. är en film från 1973 <laughs> den heter Las kära Götalar är vilket direkt översatt blir typ så här. jag har en slav det har inte du <laughs> <laughs> den på, på, är, den engelska på, på engelska heter den bara The Slave yeah. um, och uh, det handlar sa det om först. vad säger du Posten på filmen. Alltså, posten, jag vet inte om ni har sett samma som jag. Men posten är han sitter i en man sitter i en sån här rickshaw som dras av en liten så här: eh, halvnaken tjej. En, ja, precis, halvnaken tjej i så här typ. Vad är det så här? Djurhud. Mm. Ja. Um, det, alltså, hela filmen handlar om eh, hur. Eh, Det här kan vara den mest politiskt inkorrekta filmen som sett tänker jag börja med. Det, alltså, det här är helt fantastiskt hur de har liksom ansträngt sig för att vara politiskt inkorrekta. Um, men den handlar om den här uh, Demetrio som man heter huvudpersonen som uh, skaffar sig en snygg fru mm. som visar sig vara jobbig för hon har ju åsikter. Um, och försöker göra honom lite mer sofistikerad än vad han är. Så att, eh, han, han väljer att byta ut henne. För att han bestämmer sig för att den perfekta kvinnan, eller den perfekta frun är en slav. Som håller käften, gör vad hon blir tillsagd och eh, inte klagar. Så han bestämmer sig för att åka, han hittar, jag vet inte hur han hittar det här. Han hittar, han hittar, han hittar i, någon, i någon form av magasin Slavmagasin <laughs> Alltså det blir bara mer absurt Hur mycket jag tänker på det Alltså okej, okay, han hittar i någon form av magasin Så hittar han en artikel Eller en, en annons <laughs> <laughs> Men Vad säger du? En annons? <laughs> Förlåt, jag har inte tänkt på hur bizarrt det faktiskt är. Du bara njöt i början, eller? Köpte allting. Si, Han si, hittar si. an, an an en annons i någon form av tidning. Jag undrar vilken jävla tidning som publicerar det här. Men det är en Det är stor annons om Gordon Mitchell. Med en stor bild i militärkläder. Där det står typ såhär Nazi-officer från Tira. Åh, <laughs> oh, gud My slave. Okay, Ja precis, Men i Emilio hämtade sig Så hittade jag den japanska eh, Posten då Och den då heter My Darling Slave Kärtbarn har många namn Ja, oh, verkligen, åh oh, gud, förlåt Alltså jag har bara inte tänkt på hur bizart det är Jag, jag, jag hade någon, någon whisky i mig När jag såg den här filmen. Jag tänkte behöva ladda upp med det Men, oh, han... 9 9000 yen och köpa Det är runt 700 spänn Shit okej. Han hittade en annons I någon tidning om uh, nazi Och det, det står stort i, i rubriken Typ Nazi-officer uh, Gordon Mitchell Von Tirack som hjälper dig Hitta slavar I typ Amazonas Mm. För dig som är trött på vardagliga kvinnor Som vill ha en slav Så kan du åka dit och köpa en av börsbefolkningen Så att då bestämmer han sig själv För att göra det Så att han sätter sig på ett plan Till, till Buenos Aires Och Köper sig en, en slavfru Och hela filmen är bara en så här alltså den, den är, Grejen är det här nu den, alltså, <laughs> den är otroligt politiskt inkorrekt. Den är otroligt hemsk. Men den har också ett par... Eh, riktigt. Nej det, har, nej det har den verkligen <laughs> äh, <inte laughs> någonstans. älskar din slav som har vore din nästa <laughs> Nej, alltså den här, den här, att säga att den här filmen alltså, saknar moral är, är snällt liksom. det, är, det är lite för snällt, den, alltså, den är ju hemskt, den är den verkligen. men den har också några så här fantastiska eh, riktigt roliga eh, humorserier eller serier, scener eh, där jag faktiskt skrattar flera gånger eh, det är någonting med italiensk film som de gör rätt bra i, i just det här med, med komedier. Det är mycket så här... Um... Kan, kan du försöka måla upp en scen som du tyckte... Ja, men, yeah. ja, men det, det är svårt att förklara för jag tänkte på det. Jag tänkte, jag tänkte på hur jag skulle förklara det i podden, men det är väldigt svårt. Det är lite så här... Uh... För det är någonting som är väldigt specifikt för italiensk film. Uh, särskilt... Inte särskilt. Det är väldigt väldigt specifikt för italiensk gammal film. Alltså 50-60. Tydligen till och med 70-talet. Um, alltså så här: uh, ta humor. ta en av Italiens största komiker um, genom tiderna från, typ så här, alltså, svartvit-eran. Men um, det, det är någon form av liksom subtil humor som De gör jävligt bra Det är mycket så här blickar Som gör scener Alltså liksom bara, bara en blick Från en skådespelare eller en karaktär Kan göra att en hel scen Blir fantastiskt rolig Typ uh. som uh, Katterna i Rentaneko. <laughs> nu har jag inte jag sett det, Men jag kan bara, jag kan bara gissa ja, Säkert så uh, Så att det, det Vissa scener blir, blir Faktiskt väldigt väldigt roliga men sen som sagt så Själva filmen är ju, är ju Verkligen hemsk Den, Jag förväntade mig att det skulle vara någon form Av liksom Vändning i slutet Att så här, Fast så här kan man ju inte hålla på det, är ju, det var ju fel, nu har jag lärt mig Men nej, det är verkligen bara typ så här. Ja Poängen i filmen Är Att Kvinnor är inte bra <laughs> oavsett, oavsett om de håller käfter eller inte Det är, liksom, det är, det är så här slutpoängen i den här filmen Det är så här ah, vad, vad, vad bra den här, den här Tjejen är som, som är tyst Och gör vad hon ska Synd bara att hon är kvinna För bla, bra blir det ju inte Det, det finns en speciell italiensk chans Som har uh, Kommit fram 60-70-talet Jag kommer inte ihåg varann, eller 80-talet är det väl också lite grann Men jag, jag, Erik Sjöberg, vår kära lyssnare har rätt bra koll på det. det det är väl någon slags de italienska männen smäller till de italienska kvinnorna i, i ansiktet, en rejäl örfil, en tillrättavisning mm. var det mm. mycket sånt i den här? nej det var det inte alls okay. um, verkligen inte fast i sådana filmer brukar vara lite mer good, bad cop grejen liksom mm. Nej, slipper mig till Nej, nej, no, Ja, nej, verkligen det, nej, det är inte här Um, det, här ja, det här är här liksom en, en komedi Var det här en vanlig kvinnosyn i Italien på 70-talet tror du? Att, uh, att det var den här kvinnosynen Eller är den här filmen bara Ska man inte ta den på allvar Eller ska man ta den som ett tidsdokument Över hur det såg ut Alltså jag skulle nog jag skulle säga att det är Alltså rätt bra Alltså det är ju självklart att den är lite överdriven för det, det, är, det ska ju vara en komedi liksom. Men jag tror tyvärr att det är ett rätt bra alltså, tidsdokument och en bra skildring av hur... Alltså att, att det är okej okay att behandla folk så här. Um, det inte det så liksom, att de... det, enda, det enda som blir problem, alltså problematiskt för den här mannen i filmen, det är inte liksom... Själva huruvida det är okej att behandla kvinnor illa Det enda som blir problematiskt för honom Är att um, Man faktiskt inte får köpa människor det är, liksom, det är det han får skit för Att han har köpt henne Inte att han behandlar henne som en slav Nej han behandlar henne som en procederare också. Ja, han, han lånar ut henne till sina vänner och sådär. Liksom. <laughs> <laughs> ja, jag, serio, jag skojar inte. Alltså, och sen, sen gör han ju inte det. Han säger att han ska låna ut henne till sina vänner. Men sen blir han så svartsjuk. Liksom. Han säger, det är, det är bara som en hund för mig. Det är som att jag har köpt en fin hund. Det är klart att ni får använda henne. Liksom. Ehm, och, så, och så behandlar han henne som en slav. Och så kommer polisen och säger så här. Ah, men man får inte köpa människor och behandla dem som slavar. Och så säger han, nej, nej, nej hon är inte en slav. Hon är bara väldigt... Vad säger man? Vänlig till naturen Och då säger de: ja ja det är okej Bara du inte köpt henne alltså, det, är liksom, det är det stora problemet i den här jag, jag kommer aldrig se den här filmen, jag tror inte någon av våra Lyssnare kommer se den här filmen, Men nu blir det spoiler på gång Men hur, hur slutar den då? Jag är extremt nyfiken Den slutar med Han köper en tillslag <laughs> Nästan alltså, alltså, oh, den slutar med, alltså Han, han gifter ju som sagt med, med en tjej i början Och så har hon åsikter Och är en stark liksom, Hon försöker driva honom Lika mycket åt sitt håll som han vill Och åt det andra hållet Så att han skiljer sig med henne Köper den här slaven Blir kär i henne Hon Ska deporteras Eftersom polisen kom fram till att hon faktiskt är en slav efter, efter en lång rickshaw-tur När hon har sprungit runt med honom i stan Som han ju anordnar Bara för att visa sina vänner Att hon inte alls kontrollerar honom För hon är ju bara en tjej Och att det är faktiskt han som är man i den här förhållandet Så då anordnar han, en, han köper en rickshaw, han, han säljer bilar En där de också säljer rickshaws om någon anledning Ehm um, jag kan också säga att han är otrogen på båda de här tjejerna med en tillbrud Men det kan vi skita i. Det är ett sidspår med polischefens fru. Tar vi nästa avsnitt? Ja, precis. Men så när han de springer runt med den här och då kommer polisen för då blir folk arga tydligen för de är avundsjuka och polisen tar sin chans. som säger att du har köpt henne hon är en slav. De deporterar henne. Han lyckas fixa ett, ett uppehållstillstånd. För henne precis i sista stund. Hon, då, hon åker iväg på färjan eh, tillbaka till Sydamerika. Och så åker han efter en polisbåt snabbt för att visa att jag har eh, det här pappret. Och så hoppar hon i vattnet och de simmar, hon simmar upp på båten. Och så är de lyckliga. Och så tänker man så, ja det var fint typisk. Han, han blev kär, det, det, det är väl bra. Han kommer behandla henne väl framöver. Nej, för att sen nästa klipp så sitter han ju och eh, läser tidningen. Medan hon eh, pysslar om honom och lagar mat och ställer fram drinkar åt honom eh, utan, utan någon tröja. Och nu är ju självklart topless genom hela filmen. Um, och, mm. och så hör man hans berätta röst, typ så här. Ja, och där slutar min resa, typ så här. Um, och man kan ju tänka sig att det är rätt bra. Och så tittar han upp och så ser han in i kameran. Fast kvinnor är alltid kvinnor. Fan vad de ska hålla på. Typ, där slutar. Det är mm. en moralisk läxa man kan lära sig av. Alltså. Det... <skratt> ah, ja, det var en tur. Det var en tur. En rickshaw-åktur. Mm, verkligen. Jag var lite full när jag såg den här. Så jag, jag skattade det Men jag skattade vissa grejer. Det ska jag faktiskt säga att jag gjorde. Men du kan inte rekommendera den som helhet. tror <skratt> du ska säga att du kan inte relatera den. <skratt> <skratt> ah, eh, alltså, jag, jag kan faktiskt <skratt> inte säga att. Jag inte kan rekommendera den här filmen. För att grejen är. När man ser den idag. Så vet man ju att det här är ju sjukt. Um, och. Då får man ju se den lite som. Alltså. Ja men som sagt. Alltså en, en tidsskildring. Um, och det är klart att den är jättehemsk, Alltså verkligen. Men. Det är lite så här. Man får inte glömma bort hur det var heller. Man kan inte liksom välja att inte erkänna att det faktiskt har varit okej okay att göra sådana där filmer. Um, och är man intresserad av italiensk film så kan man lika gärna se den. För att det, det är inte hemskt skådespeleri. Liksom, alltså, filmen som produktion är ju okej. Okay. Det är den faktiskt. Det är ju bara att den saknar moral helt och hållet. Det um, är mm. det enda liksom Riktigt negativa med den filmen sen, alltså, om de gör en rätt Okej insats um, Storyn <laughs> Story <är det> nu. <laughs> men alltså, nej, men jag kan faktiskt inte säga att man, att man Ska skippa den här filmen rent, rent Allmänt, som sagt, är man intresserad av en film Kan man lika gärna se den Det, är liksom, ja. uh, det kan dock Lägga till att hon uh, Veronica Merin som spelar Slaven i den här uh, filmen eller På IMDB står hon liksom, Hennes roll står Manwa, The Slave Som en sån jobb jobbtitel no, Det räcker inte med Manwa mm. Men The Slave rekommenderas varmt Av Emilio <laughs> Ska inte sägas säga varmt Men det, det, det är ett hyren Okej okay. Ja, tackar vi för det då Ska vi hoppa in på veckans um, Lista Ja, men det är väl lika bra att göra. Ah, det är... fy fan. Du den här veckan va? Det är jag den här veckan. Uh, Halloween och uh, filmpodcast. Och hur slår man ihop det då? Tre bästa skräckfilmerna. Nej, ska jag bara bara. Det var <laughs> <lista>. <laughs> The Shining. och you have me? Alien Nej, uh, jag tänkte lista topp tre regissörer från helvetet. Oh. Enligt... Um, Lite anekdoter som jag har fått höra eh, och kanske lite kuriosa också. Spännande. Som jag känner själv också när man hör att Off, den här regissören skulle jag inte vilja jobba med. Mm. Har ni någon... Eh, nej, förresten. Niklas kan kommer komma och nämna någon här nu. Så, eh, jag får fråga efteråt någon, mm. För att Ni vet ju mm. inte vad jag har för, på listan. Eh, plats nummer tre så har vi ju David O. Russell. Three Kings... I love Hackabis, och så eh, Svanvenen här. Du, du gör mig galen, gjorde han väl också. Just det, Silver Linings Playbook. Ja, uh. ah, precis. Eh, extremt eh, problematisk regissör tydligen. Eh, vi kan ju börja med Free Kings bara. George Clooney som ska vara så schysst och skön att arbeta med. Flipper tydligen ut under inspelningen. Och eh, eh, tydligen så ska Russell ha eh, liksom headbuttad Clooney i ansiktet. <laughs> Medan kloniska ska ha liksom försökt brotta ner honom. Det eh, står ett jävla tumult på det där sättet alltså. Eh, Russell... <kör> Ursäkta, David Russell har ju extremt ökänt för att vara extrem ful i mun också på eh, filmsättet. Eh, skrika åt eh, skådespelarna. Mycket, mycket F-ordet. Jag tänkte att vi skulle lyssna på ett eh, klipp från eh, inspelningen uh, I Heart eh, Huckabees när han skäller ut eh, Lily Tomlin. I'm just trying to fucking help you, do you understand me? No, don't you? Don't. I'm being a fucking collaborator. I'm just trying to help you figure out you're, you're. the fucking picture. Hey, bitch, I'm not here to be fucking yelled at. I worked on this fucking thing for three fucking years not to have some fucking cunt yell at me oh. in front of the fucking crew when I'm trying to fucking help you, bitch. Figure it out yourself. Well, I have to figure it out. Yeah, fuck yourself. Good, why don't you fuck, fuck. your whole oh, movie? You. Why fuck. don't you fuck your whole movie? Because that's what you're doing. Ja, oh, det där fick ju Christian Bale's rant att verka helt okej. Okay. Som en mild tillsägning. <laughs> Verkligen. Ah. Ja, men han Extremt dryg också. Samtidigt som de höll på att skjuta den här filmen I, I Heart Huckabits så ville ju Christopher Nolan låna ljudlov för en provinspelning av filmen The Prestige. Men eh, Russell vägrade. Och eh, nu tar de en dag. <laughs> ett, ett, ett jävla äsle. Jag har alltid tyckt att han varit överskattad. Jag hatar ju den här Hackney-filmen, till exempel. Ja. Så nu, ja, nu hatar jag honom ännu mer. <laughs> <laughs> ja, och um, på vår andra plats så har vi med den. den uh, regissören som kanske sykar ut skådespelarna. Det är såklart Stanley Kubrick. Uh, jag pratar om och då ska man ju såklart nämna den klassiska Shining-inspelningen när um, Shelley Duvall fick göra en omtagning på 127 styckna uh, utan att uh, vad heter han Stanley hjälpte till någonstans. Han, istället så avbröt han henne lite då och då när hon försökte läsa hennes uh, lines då. Pratar med munnen på henne och allting. Vilket gjorde att hon, enligt henne då... Tappade hår och fick gå till psykolog och sånt efteråt. Fy fan. Och det finns en annan rolig... Den här um, Skatman Crothers som man också heter... i uh, Eller han heter inte det. Skådespel heter det. I uh, The Shining. Han så spelar den uh, afroamerikanen. Fick mm. också göra en, över 85 stycken omtagningar... När han skulle bara gå in i ett kök. Och uh, helt plötsligt stannar uh, Skatman upp och tittar på Kubrick och säger... What do you want Mr Kubrick? Och då ska Kubrick bara stirra på honom i fem sekunder och sen säga "What do you want?" Ah, <laughs> oh, alltså <laughs> Fast det blev en jäkligt bra film. Um, alltså, alltså, man fattar ju liksom lite varför han gjorde så, alltså, Det du blir ju blir ju en ärligare liksom. Man måste tänka också på att... skådespelaren. Ja, uh, men under den här tiden så var det ju extremt dyrt och skjuta, eftersom de sköter ju på filmen. det är inte digitalt som det är nu oftast och man kan ta hur många omtagningar som helst, eh, vilket har gjort många skådespelare helt förbannade oh, nu glömmer jag bort vad den heter eh, Robert Downey Jr. var förbannad på en, nu kommer jag inte ihåg vilken film det var för. Eh... Där de sa såhär, vi kan ta hur många omtagningar som helst För vi har digitalt nu såhär, vad bra, då slipper jag gå på toaletten Och så placerar nu ut massor med muggar med urin i Jag kommer dock inte ihåg vilken film det var Men det är, vi får läsa på Men det finns den där bra dokumentären eh, Som vi har pratat om förut i podcasten När han pratade om där digitalt versus, versus mm, film Det är då en anekdoten ja, Precis, var, mm. vad fan heter den? Keanu den heter... Eh, uh, reese När han går runt och intervjuar well Keanu Um. Oh, vad fan heter den? Side by side, nej. Side, jo, heter den så? Om uh, det känns igen, inte Snabb googling. Uh, hinner vi det? Side by ja. side. Ja, det heter. Bra, Side by Side, kolla på den. Den är bra. Nej? Mm. Jo, mm. Ja, absolut. <laughs> På plats nummer ett har jag, det här är nog det, det värsta jag har hört, har jag hört. Många som har dragit upp den här skräckvarianten i olika dok dokumentärer och sånt där. Det är den franska regissören Henri-Georges Closot som bland annat gjorde den här superlyckade skräck skräckfilmen Diabolik, Det djävulska. Och sen kom det ju även en uh, remake under 90 tal som heter En djävulsk plan. Man har gjort diverse thrillers. Eh, dock var att han ville ha det så autentiskt som möjligt i, i sina filmer, i eh, filmen The Truth, sanningen som heter på svenska nu har jag inte det franska namnet framför mig så var det att eh, en av huvudkaraktärerna skulle vara överdoserade med eh, piller och vilket han, han gjorde att han tryckte i massor med eh, inte fan var det, vad heter de här Ja, oh, ni glömmer bort vad tabletterna heter. Sömtabletter heter det. Han, han lurade i skådespelerskan ett gäng Sömtabletter och sa att det var Valium. Vilket gjorde att hon svimmade. Och de fortsatte skjuta, och sen efter fick de magpumpa henne. Nej, nice, det är ju schysst. Ja. Och eh, även så ville han ha att hon skulle vara full och eh, gråta. Eh, han lyckades supa henne full. Och, men hon lyckades inte få några tårar under tagningen Så då sprang han runt kameran Och stod och slog henne i ansiktet Och sen sprang bakom kameran igen som bröt ihop alltså, vilket jävla oss ja. Men eh, hon fick igen faktiskt Kan jag säga För okay. när han skrek till henne Någon gång också i den här inspelningen under det truff Så skrek han till henne i don't need amateurs in my films. I want the actress. Och då har hon smält till honom på käften och skrikit. And I need a director, not a psychopath. Nice. Ah, ja. Mycket bra comeback. Verkligen. Mm. Ja. Birgit Bardot heter ju hon förresten som var, fick råka ut för den här hemska regissören. Mm. Har ni några regissörer som... Jag måste ju nämna då James Cameron som... <laughs> Jag, jag har inga klockrena exempel mer än att jag vet att han var jäkligt jobbig på Titanic och eh, Avgrunden. Jag har det för sig en att han han gick inte ihop med eh, det brittiska filmteamet som gjorde Aliens. Eh, det finns någon historia där om att han var extremt missnöjd med att eh, britterna skulle ha sina tea times. <laughs> Och det, det gick så långt att han kallade till någon typ av krismöte där han eh, sa att nu blir det mer te-drickande och eh, ni som har problem med det kan kliva fram och, och säga vad ni tycker om det så kommer jag att eh, byta ut er någonting. Ja, det är schysst. Ja, så han tog bort det engelsmännen älskade som mest te-stunden. Eh, men filmen blev ju jättebra. Så. <laughs> det har värt det. <laughs> det, värt det. Ja. Ja. Vi, har, vi har ju ett par annars som bråkar väldigt mycket. Det är ju Werner Herzog och Klaus Kinski. Det finns mm. ju en underbar eh, dokumentär som, Klaus, eller som Werner har gjort om Klaus Kinski. Min, min värsta fiende är Klaus Kinski eller vad han heter. <laughs> min, min bästa ovän tror jag den heter. Ah, Okej. Okay. Ja. Jag har, har ett kärlek på något sätt. Ja, det vill bara ha. Bästa ovän. Bästa. Hur kan det vara hatfärdigt? Men han tar är bra i alla fall. Han är bäst på att vara sämsta vännen. Ja, men det är inte det min värsta ovän då. Nej, då är det med ens kompis kanske. Ja, jag vet. inte <laughs> Det beror på vad man lägger för viktig. Ja, den är extremt bra dokumentärfilm. Man får följa bakom kulisserna på de här inspelningarna de två tillsammans, där det är till och med en scen där Klaus Kinski flyger på Werner och stryper honom. <laughs> <laughs> det är väl rätt anmärkningsvärt för de har väl gjort i alla fall en fem, sex filmer ihop. Ja, fem är det väl. Fem, ja. Och sen skulle de göra en vampyrfilm men då hoppar Werner av. Och Klaus regisserade Skrmanus och gjorde allting själv. Och så vart det en flopp. Då. och sen kom den här dokumentären Ja, så Klaus behövde ju Werner Och Werner behövde, nej Werner har klarat sig bra utan Klaus Ja Ja Ja vi... vi är ganska nöjda där va Ja, Tack så tacka för oss för den här veckan Kanske Ja vi, så Hör ni från mig Kanske om två, tre veckor Ja. Får vi se hur det här går då Sjunk Sjunker skeppet medan jag är borta ja? ja. Du och jag Niklas ska testa ett nytt inspelningsformat Till och med uh, nästa vecka Har vi det är... tänkt Ska ni sitta i den där jävla studion Mm, vi ska testa det Har vi tänkt. Hej då Ha <laughs> ja, det är bra, tack för att du visste Hej då